Антон Володимирович прочитав нам лекцію про те, які ми пропащі, і звалив сам із уроку в лікарню, щоб провідати Семенівну. А ця вискочка Лєра з якогось дива сказала, що ми з ним. Ну капець. Ладно, Лєрка староста, але ж учителі повинні думати головою. Чи вони її реально хотіли доконати? Може, щоб зарплатню не платити? Але скільки там тієї зарплатні, я й то більше заробляю. Ну, ми не пішли. Я, Паша і Назар. Сказали, що буде урок Інглішу. Пізніше. Новина дня. У нас новий учитель Інглішу. Симпатичний такий Олександр Ігорович. Насправді він мега. Навіть не дуже старий, може трохи за 30. Він не пенсіонер. Може, витримає наші нестерпні десяті класи. До речі, це саме той мачо, який мало не переїхав Пашу. Каже, що синочок Ігоря Сергійовича. Ну так логічно, Ігорович же. А Назар чогось зірвався з уроку і подався в лікарню. Совість у нього заграла, чи що? Пізно. Але Дарина сказала, щоб ми всі виміталися. От вони й пішли у лікарню, і я не пішла. Домовилася, що почекаю їх на цвинтарі довгобудів це одне з давніх наших місць. Трохи моторошне місце, якщо самі гуляти, але для компанії саме те. Тоді й нарики, які пачками розкидають там шприци, не дуже страшні. Після всього ми хотіли взяти по пиву, дякуючи Асі та її дорослому вигляду, і скинути напругу. Але подзвонила Ната. Назар і Стохою розіграли мелодраму. Оленочко Семенівно, вибачте нас, ми такі придурки, ми так налажали. Можна ми вашого котика пригріємо, нагодуємо? Не думала, що Семенівна така наївна. Видати їм ключі від своєї квартири, Назарові і Антону. Хоча... Паша написав, що втомився і збирається додому. Решта теж. Ну ок. Пізніше. Прямо новина на новині цього тижня. Нова очилка з економіки. Не знаю, чи вдасться їй переплюнути у стервозності стару, але перечуваю, що з нею буде тяжко домовлятися. Ще якби вчитель, йому можна всміхатися. Кліпати очі має вдавати саму невинність. Але вчительки, до того ж нові, це просто жах. І ще й на кінець року. Добре, якщо не хабарниця, бо тоді і всім, крім Назара, капець. Пізніше. У вишенька на торті поверталася додому і зустріла на сходах упоротого Дімона. Фу, мерзота яка, наче й не перший раз, а щоразу блювати хочеться. Валяється, наче якийсь непотріб, а не людина. Смердить, морда побита, уся в кров'яці. Згадує про Тарганів і попускає. Зазвичай я пробігаю повз нього, не дивлячись, просто щоб швидше пройти. А цього разу він так на мене глянув, наче має до мене діло. Аж захотілося помитися. Яке в мене до чорта діло може бути з нариками? Заскочила у квартиру, наче за мною хтось гнався. Хоч Дімон був такий вгашений, що й голови повернути не встиг би, не те, що гнатися за мною. Захряснула двері і зачинила на обидва замки та ланцюжок, чого зазвичай не роблю ніколи. Швидко поскидала себе весь одяг і заскочила у душ. Добре, що є гаряча вода. Не знаю, скільки я там простояла, мабуть, цілу вічність. Аж бабуся постукала у двері і поцікавилася, чи все окей. Тоді мене наче висмикнуло з цього заціпаніння. Бабуся спитала, чи заберу я малих із садочка. Я крикнула через двері, що заберу через годинку. Вийшла з душу, закуталася по самі вуха в халат і пішла залити собі чаю. А вода в бутлі закінчилася. Ну, не капець? «Шосте квітня». «Ну от, приїхали». Олена Семенівна в лікарні невідомо наскільки, а ми ще й винні. Ну, не всі ми, ясна річ, а переважно Тоха і Назар. Але тепер усі дивляться на нас як на навбивць, особливо малявки. Що цікаво, вчителі, здається, нас не бояться, а дарма. Мало чого, може вони самі не знають, що у когось із них слабке серце. Чи печінка, чи там... чи то якась. Перейдуть дорогу комусь із класу і нате вам смертельний жарт. «Як гарно написала. Шкода, що ніде не використаєш, бо рекламодавці теж не розуміють чорного гумору». «Окей, допишу пізніше, бо дівчата назвонюють». «Незручно все-таки писати в туалеті. Треба придумати собі якесь інше місце. Часом стільки всього стається за день, що хочеться відразу ж усе записати, бо забудеться». «Пізніше». «Так і знала, що сьогодні щось станеться. Паша приніс у школу бойову гранату». «Нічого собі!» – сказав, що його малий знайшов у пісочниці. «Оце тема для відоса!» «Це ж сто процентів буде бомба! Тобто, граната!» Попросила Пашу зняти відео, але він у своєму стилі. «Лола, ти нормальна? Хочеш без рук і без ніг залишитися? Чи тобі YouTube канал дорожчий?»